شیطان رو جی بسم الله الرحمن الرحیم زماں گا تشافور شغل قران سم بچے محمد انور صاحب علیہ زمږ لګرو مطالعه واندی د قران پاک مختصره خلاصا اغه تاسو پېشکوم قران پاک صدورې سيلي اولي سادو سورانام پورې دګي پینځه سورثونو په دې کې دا مسلو چې خالق ظاهر شي واځ الله دې دې می سه صورتان نام نتر سورې کاپورې دې کیسه پارس دې کې دوله صورتونه او دې کې دامه سلواچ تربيت كون کې د هر چا واده الله دې پيدا کړی الله پاللی دې الله د سورې کاپ نتر سورې سبا شپړ صورتونه دي دې کې دامه سلوځي برکت اچون کې واده الله دې د سورہ سبانہ دا, دا خیر دا قران پورا یوتیہ سورۃ النبی دا مشتمل دی دو رسبابن باندھے او پدے کہ دو مسئلے بیان یی رد شفاعت قاری او اثبات قیامت دا, دا سورہ سبانہ تر سورہ یاسین دیو سوراتنوں کے رد شفاعت قاری صباح کی رد شفاعت قاری فاطر کی باغیت اللہ اخ لیا یاسین کی باقی دلیل نقلی ز حبیب النجار نا دسوړی سوفات نا ترسړی زمر دریو سوراتونو کې د مخلوقات و عجزو سوفات کې د مخلوقات و عجز بیان کو انبیال مسالم الله تعجز ملائک اللہ تعجذ پریان عجز دا اللہ صفات ول مور کو سورہ سواد کی ہوئی ابتیلو بالمصائب پان بیالیم سلامان تکلیفون راغلی حاجت روا مشکل کو شان دی سورہ زمر کی دعوہ توحید تفریق کف ابذ اللہ مخلصین له الدین بندگی قسمه والالو کے مخلوق کی چال ذ بندگی برخم مور کو الله کرامت ور کئی ولایت ور کئی پیغمبر ور کئی خدی تو مومن ور کئی تر سورہ محمد بیا او سوراتونو او دیکې رد شرف دعا او او داری مومن کې رد شرف دعا باقي سوراتونو کې دغه شبهاتو سورہ محمد نا تر سورہ قاف دغو سوراتونو کې مساله دی جہاد وا دجی مساله دی, دی شاعت دफार د کافرو سره جہاد وکړي د ثورې قاپ نا تر ثورې قمر صدور صورتونو د کیسه باد د قیامت او طرح کې سره د ثورې قمر نا تر ثورې حدید دې صورتونو د کې رد شریف البرکتو د ثورې حدید تر ثورې ملک له دې دو دوه مسلې ویني مسله جهاد او مسله د انفاق د ثوري ملکنا تر ثوري مو زميل بیا شپک صورتونو رد کې رد شريفل برکتونو د ثوري مو زميل ناتر ثوري قيامات د صورتونو دې کې مسله د قران وا سورې مو زميل کې د قران خورولو د جماعت جوړکا مدثر کې د قران مخلوق بیان کا زورنه ورکړه خلک لا چې کم خلق قرآن ته شاکې ده قرآن نه راس کوي فماعلهم عن تذکیرتهم اورذین کأنهم حمور مستنفره سو شو دي خلکو درا چې د قرآن نه سن کوي د قرآن نه ډډ کوي تبې د اخرتی ترہیدون کینی فرر من قصوراو ترہیدل دی منظرینا سو با منو د ګرانو یو باب تر سوره ياسين دین تر سوره زمر دین تر سوره محمد سلورم تر سوره قاف انزم تر سوره قمر شپغم د سوری حدید پوری اوم د سوره ملک پوری د سوره ملک نا تر مو بیا اتم بابو او دې کې د قران مسلې بیان کړه د سوره پیامانات تر سوره اعلی بیان هم بابو دې کې دوه سوراتونه دې کې مسله د قیامت وه د سورې اعلانات ورسره زوحه د سورې اعلانات ورسره زوحه به یو بابو او په دې کې تذہیر منه دنیا او ترغیب ال اخره دا دو مسلې بیان کړي دې کې شپږ سوراتونه د سورې زوحه نه تر اخر د قران په ټولې دوه بابو دې صدور صدر مسلې وي صداقت در رسول زوحه علم نشراہ کی حسرت قیامت بو سور بیان کی مسئلہ دو قران بو سور قدر کی او مسئلہ توحید بو سور اخلاص کی او باقی تفصیل بدا غے مزلون دا مشر مولانا محمد انور سی او علی بکئی او اس باغی رضی اللہ تعالی و تبارک تفسیر